Feledhetetlen Látvány A Mount Everest Egy órája voltunk úton ismét, amikor előttünk feküdt a roppant, tingri síkság, és mögötte elállt a lélegzetünk, a reggeli tiszta fényben a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest. Bámulattal és lelkesedéssel álltunk előtte, olyan hódolattal, amelyet csak ilyen nagysággal szemben érez az ember. Arra sok expedícióra gondoltunk, amely a csúcs meghódításáért folytatott küzdelemben kockára tette az életét. De még senki sem győzte le. Meghatottságunk ellenére gyorsan néhány vázlatot készítettünk a hegyről, mert a mi állomás helyünk felől biztosan nem látta még senki. Nehezen váltunk meg ettől a nagyszerű látványtól. Legközelebbi célunk a csaknem 5600 méter magas korela volt éjszakon. Mielőtt megmászásába kezdtünk volna, megháltunk a tövében a kis kárgyú helységben. Ezúttal nem sikerült olyan egyszerűen indiaiaknak kiadni magunkat, mert itt már sok európait láttak. A közelben fekszik ugyanis község. Innen toborozta valamennyi angol Monteverest expedíció a teherhordóit. Óvatosan méregettek bennünket, és először azt kérdezték, jártunk-e már Sucóban a bömpónál. Csak most derengett bennünk valami. Annak a nagyháznak, amelyet a település előtt láttunk, egy hivatalnok székhelyének kellett lennie. Feltűn nekünk, mert egy dombon állt, és messze kimagaslott a tájból. Szerencsére észrevétlenül jöttünk el mellette. Most óvatosnak kellett lennünk. Nem mentünk bele bővebben a kérdésekbe, és újra meg újra a zarándok útról szóló mesét adtuk elő. Az emberek hagyták magukat meggyőzni, és nyájasan elmagyarázták nekünk az utat, amelyről még azt is elmondták, hogy jól ki van taposva. Késő délután tényleg föntáltunk a hágón. Végre újra lefelé visz az út, a fáradtságos hegymászás egy időre véget ért. Nagyon örültünk ennek, de jakunk más véleményen volt. Hirtelen ugrott egyet, hátra arc, és visszarohant az úton. Mélyen magunk alatt pillantottuk, meg békésen legelgetve. A világ valamennyi jakját elátkozva lefelé indultam, és egy marék szénával elértem, hogy engedje magát elfogni. Engedelmesen követett hegynek fölfelé, de kevéssel a hágó magaslat alatt ismét megmakacsolta magát, nem volt hajlandó egyetlen lépés sem tenni tovább. Mit tehettünk volna? Alkalmazkodnunk kellett hozzá, duzzogva tábort ütöttünk egy védtelen és igen barátságtalan helyen. Tüzet rakni lehetetlen volt, így vacsoránk száraz szampalisztből és nyers húsból állt. Egyetlen vígaszt a Mount Everest nyújtott, mely a pirosló esti fényben barátságosan intett felénk. Másnap reggel Ármin ismét elkezdte makrancoskodásait. Akkor kötelet kötöttünk a köré és úgy vezettük át a hágón. Nem lett tőle engedelmesebb. Elegünk volt negyedik Árminból, és elhatároztuk, hogy a legelső kínálkozó alkalommal más állatra cseréljük. Már a legközelebbi falu első házainál jó alkalom kínálkozott, legalábbis úgy véltem. Kis ráfizetéssel egy rozoga gebét vásároltam. Úgy éreztünk magunkat, mint Jancsi a mesében, és vígan vonultunk tovább. Még ugyanaznap egy széles völgybe érkeztünk, melyen vizű folyó rohant át. Hullámain jégtáblák táncoltak, a cangpó volt. Itt álltunk meg hiúsult reményünkkel, ott szilárd jegén átjutunk a túlsó partra. De nem csüggettünk, Kolostorokat láttunk a szemben lévő parton, és sok házat, tehát csak kell valami közlekedési lehetőségnek léteznie, talán egy kompnak. Keresgélve jártuk végig a partot, és fel is fedeztük egy függő híd pilléreit. Közelebb érve kiderült, hogy nekünk ugyan alkalmas a híd, de a lovunknak már nem. Az állatoknak át kellett úszniuk a folyón. Csak a szamarakat vitték át a kulika hátukon az Ingó -Lánc hídon. Lovunkat azonban sehogy sem lehetett rávenni, hogy bemenjen a vízbe. Nem használt se jó szó, se verés, de hozzászoktunk már az állatok által okozott gondokhoz. Sóhajtva indultam hát el vele, hogy visszacsináljam a cserét. Pénzbe is fenyegetésekbe került, mire visszakaptam csökönyös árminomat. Nem lehetett látni rajta, örül-e a viszontlátásnak vagy sem. Besötétedett már, mire árminnal a hídhoz értem. Késő volt már az átkeléshez, ezért Ármint egy karóhoz kötöttem, Auschneiter közben szállást csinált kettőnk számára, így egy kellemes, meleg helyen töltöttük el az éjszakát. A lakosság hozzászokott az átvonuló kereskedőkhöz és utazókhoz, így alig vett rólunk tudomást. Másnap reggel megbocsátottam Ármin minden eddigi gaztettét. Mire végre odáig jutottunk vele, hogy egyáltalán bemenjen a vízbe, Kitűnő úszónak bizonyult. A hullámok többször átcsaptak a feje fölött, az ár elsodorta, de mindez nem billentette ki a nyugalmából. Rendületlenül úszott tovább, aztán láttuk, hogyan mászott fel becsületesen a túlsó parton a lejtőn, és hogyan rázt a ki bundájából nagy a vizet. A nap hátra lévő részét az igen érdekes csunk-rivocse helységben töltöttük. Egy több templomú, híres kolostor emelkedett meredeken a sziklás lejtőkön a folyó fölé, bejárati ajtói fölött kínai írásjelekkel. Régi várfalak kerítették körül a falut és a kolostort. A folyóparton ősrégi fűszfák álltak. Nyáron, amikor zöld ágaik a vizet érintik, bizonyára idilli ez a táj. Most valami más vonta magára minden figyelmünket. Egy hatalmas, csaknem húsz méter magas túpa jelezte a hely különleges szentségét. Körülötte tengernyi imamalom állt. Nyolcszázig jutottam el a számolásokban, melyek szakadatlanul pörögtek, és az imákkal teleért szalagok megállás nélkül fohászkodtak az Istenek áldásáért. Fontos, hogy állandóan mozgásban maradjanak, és láttam, mint jár körbe egy szerzetes, hogy olajozza a tengelyeiket. Egyetlen hívő sem megy el az imamalmok mellett anélkül, hogy megnepörgetné őket. Öregemberek és vénasszonyok gyakran naphosszat ülnek az imamalmok előtt, melyek több méter magasak és nagy odaadással forgatják őket, és ezáltal a maguk és kenyéradóik számára egy jobb újraszületésért fohászkodnak. Más hívők kézimalmokat visznek magukkal arándok útjukra, a háztetőkön is malmok állnak, melyeket a szél forgat, és a vizet is hasonló módon állítják az ájtatosság szolgálatába. Ezek az imamalmok és az a gyermeki áhítata, amelyel forgatják őket, épp olyan jellemzőek Tibetre, mint a kőrakások vagy az imazászlók, melyekkel minden hegyi hágón találkoztunk. Igen takaros éjeli szállásunk volt, és mindaz a sok új és érdekes dolog, amit itt láttunk, Egészen lenyűgözött bennünket. Elhatároztuk hát, hogy még egy éjszakára itt maradunk, és érdemes volt, mert nagyon érdekes látogatót kaptunk. Egy tibetit, aki 22 évig élt Indiában egy keresztény misszióban, és akit most haza űzött a Homvágy. Miként mi? Ő is magányosan vándorolt a hágókon át a tibeti télben, de ahol tehette a karavánokhoz csatlakozott. Képes angol folyóiratokat mutatott nekünk, és azokban láttunk először képeket a lebombázott városokról, és megtudtunk belőlük egy más részletet a háború végéről is. Megrázó pillanatok voltak ezek, és égtünk a vágytól, hogy még többet hallhassunk. De az elcsüggesztő hírek ellenére is boldogok voltunk, hogy találtunk valakit, aki legalább egy leheletnyit hozott nekünk abból a világból, amelyhez valaha tartoztunk. Amit hallottunk, az csak megerősítette bennünk az elhatározást, hogy folytatnunk kell utunkat Ázsia belsejébe. Nagyon szerettük volna őt megkérni, hogy csatlakozzon hozzánk, de mi nem tudtunk volna neki sem védelmet, sem kényelmet nyújtani. Így néhány ceruzát és papírt vásároltunk tőle, hogy naplóinkat folytathassuk. Aztán Búcsút vettünk egymástól. Kettesben mentünk megint tovább.